Seguim aquesta roda de contactes que us anem oferint al llarg d'aquest matí de Ràdio Palafrugell i a continuació nosaltres ens posarem en contacte amb el portaveu de Som Gent del Poble i primer tinent d'alcalde i regidor de promoció econòmica, en Joan Vigues. Bon dia, Joan. Bon dia. Doncs ahir molts dels regidors amb els quals hem parlat han qualificat la jornada d'ahir d'històrica no? per l'acord al qual es va arribar aquest consens total de totes les formacions polítiques. Primer de tot doncs, fem una petita valoració del cas suposat, no tant al ple d'ahir, que era com un, un porttràmit tràmit no? perquè ja s'havien portat a negociació moltes setmanes enrere, però Parlem d'aquestes setmanes en el qual s'han acabat d'arribar doncs, a aquest consens total entre totes les formacions polítiques. Com ho, com ho heu portat des de Som Gent del Poble i també des del Govern? Bé, jo crec que l'elaboració no, no, no em dubto que caigui segur que tothom fa la donada positiva. És un missatge de, de jo ho vaig dir-ho aïna al ple eh, eh, en definitiva que eh, aquest, aquest problema és un problema del poble, de tot el poble, és un problema de totes les persones d'aquest poble i no es ve sigut, crec que no, no es ves entès que els raons polítiques no es veu arribat en un acord, a un consens general de, tot el, de tots els grups. Això és molt positiu. Eh, està clar que la gran política es decideix a llestos molt més lluny d'aquí, a mil quilòmetres d'aquí, o 500 o 300. I que, però els que donem la cara, la, les institucions que donem la cara davant del ciutadà no hagués entès el ciutadà que no s'haguessin posat d'acord amb, un, amb una situació d'emergència com la que estem en aquest moment. Aquest és l'acord al qual es va doncs, aprovar ahir a la sessió plenària. Sobre aquestes mesures econòmiques, doncs, en total l'Ajuntament destinarà en el pressupost d'aquest any 1,8 milions d'euros i bona part d'aquesta inversió o d'aquests diners aniran destinats al comerç i també a les activitats turístiques. Ens pots explicar així grans trets comuns? Com heu valorat i quina serà l'aportació que es farà des de l'Ajuntament? Sí, hem intentat que, que hi hagin hagi unes parts molt, molt diferenciades, però intentant arribar a tothom. Hi ha una part, com, com bé suposo ja t'ha dit, ja, ja he sentit, doncs, una part benestar social per intentar mm -hmm. arribar a les persones, en uh, Aquí hi ha doncs, diferents actuacions, des de, de l'any d'aliments, alimentació, uh, uh, protecció civil, creu roja, carides, tot, tot, tot, el, tot el que fa referència a, a, a, a l'atenció a les persones individuals. Després tenim un gran, un gran apartat, que és l'apartat de reducció d'impostos, Uh, que sobretot de ha públiques escombraries industrials de, que, van, que van molt enfocades a, a establiments turístics establiments d'indústries uh, i això forma part també d'un paquet important, si bé en Estat Social hi havia, parlem de 500 i escaig de mil euros doncs la reducció d'impostos estem parlant pràcticament de 500 i escaig de mil més també les llicències d'obres menors també es veuen reduïdes del 50% l'import i després hi ha una gran gran bateria d'ajudes econòmiques d'ajudes econòmiques en el comerç concretament, doncs, a comerç hi ha 400-600 mil euros en el comerç en diferents amb, amb tres diferents gran, gran blocs, amb, amb comerços tancats que han hagut de tancar la porta des de, amb l'estat d'alarma, comerços que han, han tingut una disminució important de, de facturació durant aquest temps i després una ajuda que Uh, serà donada a tot el, a tot el ciutadà de la Forgell, uh, una ajuda, podríem dir, en el no ens agrada gaire universal, però serà una ajuda global a tot, el, a tot el poble també perquè s'entengui que hi han hagut coses, per exemple doncs, inversions o, o no inversions però gastos que després que en aquest moment no han, no hem fet com festa de primavera i moltes altres coses que també volem tornar-los doncs, en el ciutadà i que el ciutadà en gaudeixi i que aquests imports després seran per gastar eh, comerços locals després hi una, també hi ha una, una ajuda als hotels als establiments turístics Total, això forma, quasi, quasi fa una, un import, de, si, si parlem de 500 de benestar social i 500 de reducció d'impostos, doncs queda aquest 800.000 euros que són els que van dedicats pràcticament a, a, bueno, a ajuda, a promoció... A, hi haurà 50.000 euros també a eh, les entitats culturals que que, tingut, que tinguin problemes. En aquest moment eh, hi ha moltes coses que estan pendents de patrocinadors i de, i de coses que segur que, les, per exemple, les esportives que també han dotat en 40.000 euros perquè doncs, és possible que tinguin problemes per per trobar, per trobar patrocinadors l'any que ve i publicitat i tal. Amb el qual eh, podríem dir 500.000 en estats socials, 500.000 en reducció d'impostos, 800.000 en, en ajudes eh, per reactivar l'economia. Mm -hmm. Ara, doncs, després de, de que s'hagi aprovat aquestes mesures, ara també toca doncs, unes setmanes també de molta feina per tal que aquestes persones, aquests col·lectius que més ho, ho necessiten, puguin acollir-se quan abans millor les mesures que, que, que heu adoptat, oi? I tant, no passa que, eh, com saps, l'administració donz ara, eh, es va provar que ha sortit eh escursió pública, mm -hmm. i després s'auran de fer les bases, les bases per, per, per accedir a aquestes ajudes, però bueno, l'important és, lo és que l'ajuntament és un ajuntament podríem dir valent, no és, no és, un, no és, un, no és un acord d'un equip de govern, no és una acord d'un partit, és una acord de poble. L'Ajuntament ha sigut, crec, molt valent. He repetit moltes vegades els últims dies, i així ho hem tingut, ho hem parlat amb els, amb els diferents grups, que, que aquest esforç que fem és un esforç molt gran, perquè l'import total no vull donar noms, però realment si comparem amb altres, amb altres ajuntaments, amb altres municipis, aquest acord és molt i molt, l'esforç és molt i molt gros. També és veritat que el podem fer perquè eh, l'Ajuntament és ajuntament sanejat, amb un endeutament petit, i, i però creiem que, bé, com deia, fa molts anys eh, eh, deien que els cèntims no poden estar al banc, sinó que tenen a estar a mig del camp doncs eh, en aquest cas crec que eh, més que mai es demostra que els cèntims no tenen d'estar al banc, sinó que tenen d'estar en l'economia local per intentar eh, que el motor, el motor continuï, continuï engegat i continuï Uh, amb una velocitat de creuer que serà difícil de trobar. Aquesta, doncs, són la inversió, diguem-ne així, doncs, que es farà aquest any 2020, aquest 1,8 milions d'euros, i, per tant, també afectaran els propers pressupostos de cara al 21 al 22, eh, per, perquè això, aquesta situació, malauradament, doncs, ens haurem d'enfrontar durant uns quants anys totes les conseqüències que ens està deixant aquesta aturada i aquest estat d'alarma totalment d'acord, uh, hi ha un càlcul, hi un càlcul més o menys, uh, més o menys eh uh, en les administracions, en gra, en crà quasi, quasi totes les administracions en les quals uh, més o menys es calcula que els pressupostos podria ser que, es, que estiguessin estiguéssin quasi quasi amb un 10% d'ingressos amb el qual els pressupostos d'aquest 2020 Eh, podrien el 2021 ser invats amb aquesta quantitat eh, amb igual la despesa que va inherent en aquest ingrés doncs, eh, també es volia eh, condicionada eh, en, aquests, en aquesta baixada. Evidentment, hi haurà, això no vol dir que sigui lineal no vol dir que sigui tots els ajuntaments, totes les administracions, però realment doncs, hem de preveure que el 2021 el pressupost doncs, doncs serà diferent i que això doncs, possiblement ens obligarà per plantejar inversions que teníem, que teníem en curs i ho teníem en curs o ho teníem uh, en mente de fer. Però creiem que ara en aquest moment no és, no és qüestió de parlar d'inversions, és qüestió de parlar de despesa corrent en el poble i, i intentar que la maquinària, com te deia abans, uh, pugui continuar funcionant. Mm -hmm. Doncs aquest ha estat, o oh, es va formalitzar aquest punt de partida en el qual doncs totes les formacions que estan representades a l'Ajuntament de Palà-Frigell doncs, han volgut consensuar per treballar de forma conjunta per intentar minimitzar aquests efectes de, de, de la crisi de la sanitària i nosaltres doncs, ho hem anat valorant amb totes les formacions polítiques, encara ens en queden parlar amb algunes, ara ho acabem de fer amb Joan Vigues que com bé sabeu, doncs, a més a més de ser portaveu de Som Gent del Poble, doncs és primer tinent d'alcalde i també regidor de promoció econòmica. Joan, moltes gràcies i ens retrobem en les properes de setmanes, per parlar també d'altres aspectes que, eh, sobretot a l'IPEP, segur que teniu molt en compte com és eh, tema de, de veneres i tema de, també de les platges, oi? Sí, mira, jo, jo, jo, jo també et vull dir que, que, que l'administració està treballant i vull agrair l'esforç que fan tot els, tota la gent que ha fet de benestar social, tota la gent de policia, Uh, aquí es demostra que uh, d'aquesta situació no ens trauran gent assentada amb uh, un despatx i aquí ens atrauran les persones estan demostrant que aquí uh, l'esforç col·lectiu de les persones són les que uh, ens faran tirar endavant i jo vull agrair eh, a tothom, a tothom que ha fer l'esforç i a Pala Forgell, tinc de dir que des de, des de funcionariat des de, i els polítics, incloïts els polítics perquè hi ha vegades que no podem posar el mateix act tots els polítics mm -hmm. uh, i aquí uh, jo crec que uh, les onades que hi han en aquest moment de problemàtica a nivell local és importantíssima problemàtica a platges problemàtica a vies públiques pobl d'acords de govern uh, s'ha treballat molt amb condicions moltes vegades precàries que ens ha obligat a que ens ha obligat a repensar moltes coses però uh, però a la vegada també això ens servirà, n'estic convençut, per, per, per avançar i per veure les coses diferent de les que havíem, de les que havíem vist. Eh, eh, quan un està a la zona de confort, difícilment hi ha canvis. Com un, uh -huh. com un es troba en una situació complicada, és quan realment hi ha canvis. I ara, eh, aquesta oportunitat que tenim de, de fer i repensar altres coses, per mi és molt important. I per altra part, com deies abans, jo vull agrair a tots els grups polítics que, que formen part de l'Ajuntament, la, la confiança que han donat a l'IPEP. Uh, L'IPEP uh, com, com a motor de la promoció econòmica del poble i com a motor de repensar un futur del poble. Uh, L'IPEP uh, avui dia té molta importància, però l'IPEP encara en té d'agafar més. En té d'agafar més quan tingui una nova seu, que, que l'estem acabant d'acabar, i en té d'agafar més en doncs, repensar aquest futur que, que, que no serà igual perquè res serà igual del que teníem el mes de gener del, del 2020. Doncs així és, Joan, moltes gràcies ens retrobem aviat. Moltes gràcies, bon dia, gràcies.